כי יסף אדוני יגון על מכאובי, יגעתי באנחתי, ומנוחה לא מצאתי. כה תאמר אליו, כה אמר אדוני, הנה אשר בניתי אני הורס, ואת אשר נטעתי אני נוטש, ואת כל הארץ לי היא. ואתה תבקש לך גדולות? אל תבקש.